Нарешті вирішивши, що все можливе з неї вже витиснуто, Григорій Протер обличчя рушником повернувся до кімнати і увімкнув електрочайник. Запах, що стояв у кімнаті, пригнічував, кислий і без того настрій. Довелося відчинити вікно. Поїсти належало обов'язково. Він витяг з комоду чисту тарілку і вигріб на неї залишки тушонки, а банку викинув, згріб зі столу недоїдки, порожні пляшки і викинув сміття. Тепер у кімнаті стало явно краще. Завривши чай, відламавши від буханки шмат хліба, без особливого апетиту він снідав, згадуючи вчорашні свої, амурні пригоди. Ця віра з'їдання, на яку він подивився вже не один місяць, зважуючись варто чи не варто, виявилася зовсім не такою, як він собі уявляв. Зате вона до нього, схоже, збиралася причепитися намертво. Якась така липучість була в її натурі, що кожної нової зустрічі, дедалі більше, хотілося завершити це знайомство. Ну й біс із нею. Поснідавши, вдягнувшись та зачинивши двері кімнати, прапорщик побіг до частини. Він спізнювався. Військова вантажівка стояла біля плацу, навколо гамір метушня – Солдати готувалися до виїзду. Сповільнивши ходу, обережно виходячи з за рогу, Жемандінов, як на зло, зіткнувся ніс у ніс із капітаном. Твою мать! загорлав той, очевидно, давно вже був на зводі. Ну, просив же тебе, як людину, прийди на півгодини раніше, організуй усе. Я оце маю тут бігати і кожного салабуна в задницю копати. Ну, чекай, прийдеш ти до мене, я тобі пригадаю. Капітан махнув рукою і побіг далі, не слухаючи Жемандінова, який стурбовано зубованів у слід. Васильовичу, та бачити так вийшло, я ж врешті він і собі махнув рукою, і побіг до машини. «Куди? Куди ти-то тягнеш, твою мать? Ти що, перший день служиш? Я зараз тебе навчу, здається, салабон!» Здалеку було чути голос прапорщика. Нарешті цей гамір помалу влікся, і три військових машини Скритими брезентом кузовами виїхали з воріт частини. Сонце припікало. Та, поки машини їхали трасою, можна було якось витримати. Прохолодний вітерець, час від часу, вриваючись під брезент, приносив полегшення. Та скоро невеличка колона звернула на стару биту дорогу з жахливими ямами, і Жемандінов мало не застогнав. Трусило немалосердно. Здавалося, що кишки зараз почнуть листи через горло. Пелюка почала лоскотати в носі. Він ще раз, подумки, лайнувся від душі на адресу віри, хоч тут вона була й зовсім невинна. Якраз вона-то вчора і просила його припинити пити, але він мав на це свою думку. Григорій відкрутив кришку і відпив із плягим. За півгодини жахливої їзди машини зупинилися. Григорій скочив з кузова, мало не скрутивши ногу, цього тільки бракувало. Офіцери вже підійшли до місця і обдивлялися об'єкт. Їх розкопали ще вчора, але вивезти так і не встигли. Ніч зловила за очі. Ця найприємніша частина роботи залишалася на сьогодні. Мляво тицяючи солдатам пальцем, кому куди ставати, з кислим виразом на обличчі Жамандінов нарешті налагодив процес. Робота пішла. Одна з машин під'їхала заднім ходом під самий котлован. Без особливого інтересу Григорій глянув униз. Усе залишалося, як учора. Вони лежали тихо і зловісно, пересипані трохою іржі, чорні і мовчазні. Григорій пересмикнув плечима і відійшов від ями. Солдати, що були внизу, виймали снаряди по одному, передавали на гору, там їх обережно приймали інші і передавали ще вище на кузов, де їх розкладали на пісок, щоб вивезти у кар'єр. Жамандіна впалив, спльовуючи тютюн поганих цигарок, який ліз до рота. Все це було нудно та неприємно. Робота тривала більше трьох годин. Сонце перевалило за південь, коли три зелених вантажівки під брезентом завели мотори і на чималій відстані одна від одної поповзли від котловану, залишивши там самотній старенький екскаватор який застиг у дивній позі, наче зіщулившись з переляку, закриваючись від можливого вибуху металевим ковшем. У кар'єрі процедура повторилася. Тепер уже смертоносний вантаж знімали з машин і несли вниз, складаючи під схилом піщаних розробок. На горі стояли вартові, оглядаючи підступи до кар'єру. В животі почало гидко смоктати. Годилося б уже і покласти туди хоч щось, але Григорій розумів, що розраховувати на це раніше, ніж за півтори-дві години не варто. Такі думки лише викликали роздратування. Григорій ще раз перевірив, Підведені дроти, і побіг за насип, де сиділи офіцери, та майже весь особовий склад. Все, Васильіч, готово. Можна вмикати. Він важко віддихувався. Всі тут, щоб, не дай Бог, якийсь салабон десь не лишився. Е, процідив капітан, похитуючи головою, і майже з відразою дивлячись на нього, ти сам, як Салабон, не дай бог якоїсь перевірки, ти вже, напевно, не зміг би по формі доповісти. Капітан відвернувся і сплюнув: Давай.